Ons skrifleesing uit die heilige skrif kan van ochend uit 1 Kronieke, hoofstuk 29. 1 Kronieke, hoofstuk 29. Dit is in die oud-testament net na die tweede boek van Konings. 1 Kronieke, hoofstuk 29. Ons gaan lees vanaf die eerste vaas van 1 Kronieke hoofdstuk 29. Maar terwijl ons met die onfeilbare woord van God voor ons sit, kom ons nader eers voor sy troon en gebed. maal heilige, almachtige, eeuwige God en Vader Heer het is met beleidskap in hierdie ochend wat ons tot die troon kan nader Want u het die verhouding tussen u en ons herstel U het die seen aan die kruis vir ons laat sterf Tot vergifnis van al ons zonde. Het is met een dankbare hart wat ons vanochtend hier in die gemeente vergader is. Het is met een hart wat door die geest vanochtend gedring is om hier te wees. Om een boodskap van u te ontvang om u al die lof en die eer en die heerlijkheid tot in eeuwigheid te gee. Ook in hier die ochend. Maar Heere, ten oor die majesteit, ten oor jy heerlikheid, ten oor glorie, is ons maar nietige en kleine mense. Is ons maar mense wat baiemaal jy bedroef. Is ons maar mense wat nog steeds sonde in ons hart het. En daarom vanochend Vra ons dat u die, die geest en door die geestse werking ons hart en ons verstand sal verlig. Dat as ons na die onfeilbare woord kyk, as ons die boodskap van u hoor, dat ons dit sal hoor, dat ons dit sal inneem, dat ons dit in ons hart sal bewaar, dat ons dit sal gaan uitleef, as u die diens knig en u die diens in een wereld wat baie donker is, en een wereld wat baie door mekaar is. Spreek van ochend tot die gemeente, Heere, want die gemeente wil van ochend luister. Dit alles vir ons van ochend in die naam van Heere Jezus Christus, die enigste naam wat vir ons gegees waardeer ons, gered kan word. Amen. Hewe gemeente 1 Kronike hoofstuk 29 die opskrif van die perikoplees vrijwillige offer vir die tempel. Verder het koning David aan die hele vergadering gesê my sien Salomo Die een wat God verkies het is jonk en teer en die werk is groot, want nie vir een mens is die paleis nie, maar vir die Heere God. En uit al my kracht het ek gereed geleef vir die huis van my God, goud vir die gouwe en silver vir die silver en koper vir die koper, eister vir die eister en hout vir die houtwerke, oon ek stene, en stene om in te lees, swart en veelkleurige stene, en allerhande kostbare stene, en marmer stene in menigte. Bovendien, omdat ek behaai het in die huis van my God, besit ek persoonlijk goud en silber, dit gee ek aan die huis van my God, boven behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. 3000 talente goud, Uit die goud van over en 7000 talente geluiterde silver om daarmee die mure van die gebouwe oor te trek. Goud vir die gouwe en silver vir die silver voorwerpe en vir al die werk van kunstenaars hand. Wie bied om dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir een offer aan die Heere? Toe het vrijwilliglik gegeen die familieoverstes en die stamoverstes van Israel en die overstes oor 1000 In oor een honderd, en ook die overste is oor die diens van die koning. En hy het gegeen vir die diens van die huis van God, aan goud vijfduisend talente, en 10.000 tarike, in aan silber 10.000 talente, in aan koper 18.000 talente, en aan eister honderdduisend talente. En by wie eerel gesteundes gevind is, hy het het gegeen vir die skat van die huis van die Heere, onder toesig van die heel, die Gershoeniet, en die volk was bly, oor hulle gewilligheid, want met die volkome hart, het hulle vrywilliglik, aan die Heere gegee, en oor koning David, was baie bly, en David het die Heere geloof, voor die oor van die hele vergadering, en David het gesê, is hy geloofd Heere, God van ons vader Israel, van ewigheid, tot ewigheid, aan u Heere, kom toe die grootheid, en die macht, In die heerlijkheid en die roem en die majesteit Ja alles in hemel en op aarde Aan u Heere Kom toe die koningskap En die selfverhooging as hoof Oor alles En die reikdom en die eer kom van u En u heers oor alles En in die hand is kracht en mag. En in die hand is dit om alles groot en sterk te maak En nou Onze God Ons Lofie En ons prijs die heerlijke naam Want wie is ek toch En wat is my volk dat ons in staat so wees om sylke vrywilligelike gaves te skenk? Want het kom alles van u, en het u hand het ons dit aan u gegee. Want ons is vreemdelinge en bijwoners voor u aangezicht, soos al ons vaders ons daar op die aarde is, soos die skadewee, en daar is geen verwachting nie. Heere, onze God, hier die ganse reikdom wat ons bereid het om vir u vir u heilige naam een huis te bouw, dit kom uit die hand, en dit behoort alles, aan u. En ek weet my God, dat hy die hart toets, en behaar en oprechtheid, en ek het in die oprechtheid, van my hart, al hierdie dinge, vrijwilliglik gegee, en nou het ek met beleidskap geseen, hoe u volk, hier aanwezig, vrijwilliglik, aan u gegee het. Heere, God van Abraham, Isaac, en Israel, ons vader. Bewaar dit verewig so'n gesintheid in die gedagtes van die hart van die volk en rig hulle hart tot ie. En gee al my Seen Salomoe een volkome hart om ie geboeie, ie getuienis en ie inzittingen te hou en om alles te doen en om die paleis te bou wat ek voorbereid het. Daarna het David aan die hele vergadering gesê, loof nou die Heere julle Godt. Toe het die hele vergadering die Heere, die God van hulle vaders geloof en hulle het gebuig en voor die Heere en voor die Koning neergeval. Dit is so ver vanochend uit die Heilige Skrif. Heuwe gemeente, ons tekstvers is vanochend geleen in vers 10 En ek sou verkies, as hy vanochtend die woord, die woord van die Heere voor u oophou, en dat hy saam met my kan volg, soos wat ons dier die gedeelte beweeg. Eenkore kronieke in vers 10 lees, Is hy geloofd, Heere, God van ons Vader Israël, van ewigheid tot ewigheid. God van ons Vader Israël, van ewigheid tot ewigheid. Geliefde gemeente in die Heere Jezus Christus, ons staan aan die begin van een nieuwe jaar. Ons staan aan die beëinde van een oud jaar wat voorbij is. Maar is toch belangrijk als gemeente van Jezus Christus dat ons ook vandag vraag waarom bestaan die kerk van Jezus Christus? Waarom is daar een kerk gebouw? As ek vanmorgen vir jy so vro, is dit maar een plek wat ons tot stand gebring het hier op aarde, so dat ons in machtsposities kan sit, so dat ons toch al die eer van die mensen rondom ons kan ontvang? Is dit een plek waar ons door die predikant en door ander ouderlinge of ander lidmate selfs, sop gelek gelik moet word voordat ons die visie van die kerk recht verstaan. Wat is jou beeld van die kerk van Jesus Christus? Kom ons gaan vanochend na die woord van die Heere en kom ons kyk met oprechte hart wat God van ons verwacht, wat ons beeld moet wees in diens van die koninkrijk van God. David, David, is die gesalfte priester van die volk. Hy moet die volk begelei in hulle aanbidding, hy moet die volk lei om die Heere te dien. Hy te begeerte in homself ontwikkel weet, dat tot op daar die stadium God nog in een tent woning gewoon het. Daar was nog nie een vaste structuur van klipgebouw, die tempel het nog nie bestaan nie, die tempel het hier nagekom, en in Salomo's regeringstijdperk, hy het begeert in sy hart, om een huis van klip vir die heren te bouw, want hy redeneer en sê, die heren moet in die tent woon, verstaan so natuurlijk, as ons daar die term woon gebruik, God woon nie net in die tempel nie, woon nie net in die tabernakel nie, hy is toch alomteenwoordig, Maar hy redeneer, ek bly in huis van klip, een paleis wat prachtig saamgestel is, en daar bly die Heere nog in die tent. Ek wil vir die Heere, een huis bou van klip. Hy gaan dan ook na die Heere toe, en hy vraag dan ook van die Heere, om vir hom, om hom toe te laat, om vir hom een huis te bou van klip. En die geschiedenis leer ons echter dat die profeet Nathan toen na nou om te gestuur is van God af, en die profeet Nathan om toen nou ingelig het, en waarom gesê het, David, jy sal nie die huis van die here bou nie, maar jy sê in Salemoe sal die huis van die Heere bou, ek sal jou versoek eerbiedig, jy kan een huis van my bou, maar jy sê in Salemoe sal dit doen. Davidse plig was om die volk te motiveer, dat as die huis van die Heere gebouw word, hylle deel daaraan het. Hylle deel gee en deel aan die activiteite van die bouw van die huis, maar ook belangrik, hy het ook al die basisse dinge by mekaar gemaakt, so die huis van die Heere gebouw kan word. Hy het voorbereidingsbegin tref en het gereed gekry vir die huis van die Heere wat Salomose bouw. Met die begin van ons per dan in vers 10, kyk net hoe prachtig, staan David dan voor die volk van die Heere, en hy gaan vir hulle part, in gebed tot God, in een dank gebed, hy sê, hy besing die lof van die Heere, as hy sê, is hy geloofd Heere, God van ons Vader Israel, van ewigheid, tot ewigheid. Dis daar ook ons thema vanochtend, Loof die Heere in ewigheid. Hoekom besing David die lof van die Heere? Geliefdes David dank die Heere vir die gesintheid, vir die vrygewigheid van sy volk. En daarvoor loof hy die Heere tot in ewigheid. Ons kan dus verder gaan in ons thema wat vanochtend is uitbreid dier die vraag te vraag, hoekom moet ons die Heere loof in eeuwigheid? In die eerste plek gaan ons bespreek vanochtend, ons moet die Heere loof, want ons weet wie hy is. Maar ons gaan ook die Heere moet loof, want ons besef ook wie ons is. Ons moet die Heere loof, want ons besef wie hy is in die eerste plek, Kijk maar na vers 10 tot 13 in hierdie verband. Dawid se blydskap oor die vrygewigheid van die volk vergelyk vers 9 kom tot uitdrukking in sy dankgebed teenoor die Here. Sy dankgebed is lofprysing waarin die heerlikheid, die grootheid, die almagt, die ewigheid van God besing word. Maar dan stel hy dit ook teenoor die nietigheid van die mens die nietigheid en die afhankelijkheid van die mens Psalm 50 vers 10 tot 12 ek so prachtig by die perikope aan dit sê alles in die jimmel en op aarde behoort aan die Heer alles wat rondom ons bestaan geliefd is is door die Heer geskep hy is die skepper hy is die een wat alles bestuur en in sy hand hou. Van hom alleen hang dit af, of jy besitting sal hee. Van hom alleen hang dit af, of jy groot en sterk sal word. Luister net hierna, alles wat ons kan gee, behoord is alreeds aan hom. Vers 11 tot 14 sê, wat ons van hom gekryd, Daarom is dit belangrijk dat ons ook aan die begin van hierdie jaar sal beseef, dat as ons in een machtsposiesie staan, wat ook al daar die betrekking het, moet nie te vinnig naar die regering toe spring nie. Machtsposies kan ook binnen die kerk wees. Macht is een concept wat in baie opzichte voorkom by die werk, sê het ook een basis van een maatskapie. Daar die macht kom van God af. Daar die macht moet ons beseef dat God ons verantwoordelik hou, dat hy ons in daar die positie geplaas het. Hy gee macht, hy gees gezag waar hy wil, en daarom kan hy ook oordeel daar Daarom kan hy dit ook wegneem, as dit binnen sy wil is. Selfs die land waarin ons woon, en waar dier ons gevoed word, het ons nie recht of aanspraak op nie. Op hierdie stikkie aarde is ons manheid vreemdeling, is ons manheid bijwoners. Kyk na Leviticus 25 vers 23, kyk na Hebraeus 11 vers 13, kyk na Hebraeus 13 vers 14. Israel self as bijwoners in Egypteland. Eondou nog die geschiedenis, hy is daar, nadat Jakob sy 12 kinders gehad het en Joosef en God hy daarheen beskik het, is hy daar as bijwoners in die land, die gitte land het nie aan hulle behoort nie, het het aan die faroën behoort, wat ek dink gedink het eerder die hele wereld aan hom behoort, het in grootheidswaan geleef, Israel self as bijwoners, daarom is het so gepas, as David hier beeld gebruik, hy sê vir hulle, ons is bijwoners, ons is vreemdelinge in hierdie land, ons moet echter, versichtig wees vir oomlik hier, hier, om hierdie nie te letterlik op te neem. Beteken nie, ons kan nie persoonlik grond besit nie. Ek is nie hier bezig om vir u te sê, u het nie meer grond nie. Het is meer een theologisch van aard, as wat dit blote politische of geografische betekenis dra. Al wat ons moet besef in hierdie dag is, dat die hele aarde, en ook die stikkie van die aarde, waarop u woon, ook aan die Heere behoort syne is alles en alles daarin kom ons onderzoek echter vader wie God is en hoe groot hy is door te kyk na die heilige woord van oogend Job 36 vers 26 sê kyk, God is groot en onbegrypelik vir ons die getal van sy jare is onnaspeerlik hoe heerlik In Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en gegloe. God is liefde. Hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Psalm 118 vers 1, loof die Heere, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Jesaja 43 vers 15, Ek is die Heere, jylle Heilige, die Skepper van Israel, jylle Koning. Psalm 134 vers 2, Hef jylle hande op na die Heiligdom, en loof die Heer. Die Bijbel geliefd is, is vol van die Heerlijkheid en die Almacht en die Ewigheid van God. Sy goedheid is werkelijk en waarlik van geslag tot geslag. Toen jou self gerisse gins, na die middagslaapie vermiddig, gaan en onderzoek self in die woord van God en sien self daar in die heerlijkheid van God raak. Besef self daar vanmiddag en ook hier hoe groot God is en wie God is. An hom komt toe die lof en die dank tot in die ewigheid. Ons wil net hom loof, en net hom prijs. So verkon, prachtig verkonig Christus Jezus, dan Matthies 28 vers 20, deel van die groot opdrag. verkonig en vers 20, dat alle macht in die hemel en op aarde aan hom behoort, had die drie enige God, kom al die lof toe, want alle mag behoort, ook kan hom. Geliefdes, teenoor hierdie grote God in contrast met hierdie grootheid van God kom vers 14 dan lees gerust saam want wie is ek toch en wat is my volk dat ons in staat sal wees om zulke vijfwillige gaves te skenk dan het kom alles van u en het u hand ons dit aan u gegee in die tweede plek ons moet die Heere loof want ons besef wie ons is. Vers 14 en 15 van ons perikoop, Matthäus 16 beleid so prachtig, God sal sy kerk bou en die poorte van die dode reik sal het nie oorweldig nie. Net so Salem moet die huis van die Heere gebouw het, so moet ons ook as levende lidmate ook die kerk van Jezus Christus bouw waarvan ons dan ook deel is, wat ons dan ook help in stand hou, ook dier ons optrede, maar ook die plaaslike gemeente. Alles wat Israel gegee is, gee hulle met een vrymoedigheid, gee hulle met oprichtheid, want hulle besef hoe groot God is. Die thema van dankzegging dan, beteken om dankie te sê, word dan gebouw op die feit, dat God die begin en die einde van alles is. Geliefde, dit al sê, dat elke ding wat vir ons die koninkryk van God, van ons gegee word, as ons ons tyd gee, as ons ons kracht gee, as ons ons geld gee, as ons verkondig, as ons mekaar bedien, as ons dalk in die ambt staan, alles behoort aan die Heer. Godse goedheid het die, die Israelite die vermogen die vermoe gegee, om die tempel te kan bou, Net so voorsien die Heere ook in ons leven, om ook die koninkryk van God te kan uitbrei, maar ook die koninkryk van God in stand te kan hou. Dit beteken, geliefd is, dat ons moet deelneem aan die activiteite van die kerk, met die rechte gesindheid. Ook in hierdie nieuwe jaar. Het is ons nou een nieuwe jaar voorneme waarvoor ons kan lewe. Ons moet tot eer van die Heere sy naam verkondig. Ons moet elke oomblik in alles wat ons doen die Heere eerst te stel. As ons dit besef, sal die kerk van Jezus Christus uit sy na te barf. Dier hier die gebed van ochend bevestig David die verhouding tussen die almachtige God en die mens. Die verhouding is so prachtig beskrywend van Godse grootheid en almacht, en dit alleen kan ons vanochtend leid net tot aanbidding, tot danksegging ons moet vanochtend hier sit met opgewondenheid in ons hart die Heere het gekies om dier ons te werk geliefd is, besef net veroomlik, hoe groot is daar die gins wat hy aan ons bewys het, hy kon het op ander manier gedoen het, God is almachtig Hy kies om door die mens, door sy kerk na die wereld te gaan. Hy kies om door jy te werk. Dis een voorrecht dat God door ons werk. Dis een voorrecht dat ons kan deelneem in die activiteite van die kerk. Dis nie ons recht nie. Dit moet in ons hart leef, daar die opgewonnenheid. Dat David en die hele volk nou so onzaglik baie offers vir die bouw van die tempel kon gee, is dis nie een rede by hulle self tot trots of tot roem nie. Dis nie om raak gesien te word nie, nie, dis nie omdat hulle so vrijgevig of hulle so oulik is nie, maar omdat God alles besit en aan hulle genadiglik alles geskenk het, maar ook die vermoe geskenk het, om die kerk van Christus te bouw, om die tempel te kan bouw, in hulle context. Ons moet vanochtend met een nederige hart, met een dankbare hart, met lof in ons hart, voor die Heere God kom staan, want hy het soveel vir ons gedoen. Ons hele bestaan hang af van God. As ons in alles wat ons dink of doen of selfs sê, van die Heere afhankelijk is, En as hy dit kan wegneem in een oomblik soos by Job, dan kan ons toch nie daarop roem nie. Ons moet dan ook nie dinge doen om raak gesien te word nie. Ons moet dinge doen soos vir die Heer. Dat hy daar dier geloof kan word. Vrywilliglik in hierdie context beteken dan vers 17 beteken om vrywilliglik verniet aan te bied om op te offer vir die Heere dit kan van jou goed wees dit kan van jou tyd wees dit kan paie verskillende vorms aanneem om in die diens van die Heere selfs te staan Israelite het vrywilliglik gegee om die tempel van die Heere te bou en in stand te hou net so geliefd is moet ons ook die koninkryk van God in stand hou maar ook moet ons kyk na die plaaslike gemeente. AP Kerk, Pretoria Oos, moet in stand gehou word en uitgebrei word tot lof en tot eer van sy heerlijke naam. Wanneer het die mens een levenwaarde, wanneer het die mens een betekenis, die kronieke boek is heel eenvoudig, daar hoorde het sê, wanneer jy die Heere dient is altyd nog is die volk geroep om die koning te dien, net soos ons geroep om as gemeente van gelovige gereed by mekaar te kom, om die koning van konings te loof en om te prijs. Davidse toewijding en sy voorbeeld het die basis gelee vir elke gelovige as priester, profeet en koning. Elke gelovige wat in diens van die Heere staan die kerk, en dit is ons geliefdes, is die volk van God, gebouw dier die levende stene, wat opgerig is op die hoeksteen, Jezus Christus, wat goed saam gevoeg is, verreis tot eer en verheerliking van die naam van God, die kerkse identiteit leed dan ook in sy gehoorsamheid aan hierdie Heere God, dit alleen kan ons verkry dier die rechte gesintheid te openbaar, dier te besef wat hy vir ons gedoen het, tot lof en tot eer van sy naam. Het gaan in die kerk van Jesus Christus, om die eer en die eerlijkheid en die almag van God ons koning. Want God die Heere het in Jesus Christus, sy almag oor die ganse wereld vir ons kon bevestig. Die dag kom, dat elke knie voor hom sal buig, en elke tong sal beleid, dat hy die eeuwige koning die almachtige is. Het is dan ook so dat in die kerk die belangrike funksies van die gezag en die koninklijke reikdom aangewend moet word om die volk te lei. Bijvoorbeeld ons het diakens, ons het ouderlinge wat ons voorgaan, wat ons lei in die gehoorsamheid om die Heere te dien. Priesters en Levite het een belangrike rol gespeel in Israël hy het die leiding in die eredienste en in die tempel waar geneem. maar hy het ook tis in die volk gewoon hy het hulle ook in godsdienst gelei en voorgegang net so gaan ons ouderlinge ons voor ons diakens maar geliefd as ons moet te vinnig as lidmaat het te gerus raak vanochtend nie denk dat het moendlik nie ons verantwoordelijkheid is nie nie die kerk van Jesus Christus is elke lidmaat, elke Christens verantwoordelijkheid want ons is profeet, priester en koning. Elke lidmaat het die verantwoordelikheid om die kerk van Jezus Christus te bou en in stand te hou en uit te brei. Ons doen het dier mekaar te dien, dier mekaar om te gee, dier mekaar te dra, dier evangelisatie. Ons doen het in soveel maniere. Die dienst van die Heere wat van ons gevra word, kan ons ook nie op willekeerige weise doen nie. Nie, ons moet gaan na die woord van die Heere, en vraag hoe hy, sy wil, en die kerk wil wat geld, en hoe dit gedien moet word. Philippense 2 leer ons dan prachtig, luister net hiernaar, Jesus Christus het omself ontledig, hy het in die gestalte van die diensknecht aangeneem, hy het gekom, hy het in die om te dien en Jezus Christus leer ons dan om ons hele leven in te klee as diensknechte van God wat sy wil met ons laat geskiet Jezus Christus is vir ons die diensknecht hy het vir ons aarde toegekom hy het gekom om letterlik sy kruis te kom dra hy het gekom om gedien te word maar hy het ook gekom om te dien hy is gekruisig en hy daar die vermoe vir ons gegee om te kan dien hy het die begeerte in ons hart gewerk om die Heere die lof en die eer te gee en om te dien tot in eeuwigheid ons moet ons gesintheid in lijn kry met Jezus Christus ons moet ons krys opneem en hom volg hierdie besef van hoe groot God is laat David bevestig, dat God ook die harte dier soek, dat hy ook die harte toets, dat hy ook vanochtend persoonlijk aan jou vanochtend vraag, wat gaan dus jou gesintheid wees? En hier die nieuwe jaar, vers 16 en vers 17, ons het nou duidelijk gesien, hoe groot God is, ons het gesien, dat hy die begin en die einde van alles is. Ons het geseen en saam met David bele hoe klein en hoe nietig ons maar is. Maar die vraag kom dan al elkeen van jy van vanmorgen, wat gaan jou gesintheid wees in hierdie jaar? Wat gaan jou houding wees tegen hierdie feite? Gaan jy maar verder in die diakonie amp, of in die ouderling amp, jou werk verontachtsamen, Gaan jy maar verder die kerkdienste nie bijwoon getrouw nie? Gaan jy maar verder verskoningsuiding om weg te bly van die bybelstudie of die bazaar? Gaan jy maar verder risie en ongelukkigheid in die gemeente saai? Wat gaan jou gesintheid wees in hierdie jaar? David beleid voor die heren dat die Heere die een is waar die harte ondershoek. Hy weet is alles. Hy is dus die een wat hier die gesintheid en oprechtheid van ons verwacht. Hy is opgewonden. Hy spreek sy vreugde uit, want die volk van God besef wie God is, en hulle besef wie hy is. Die volk wil vanuit hulle opgewondenheid hylle gaves na die tempel bring om die tempel te bouw, om die tempel later dan in stand te hou. Wat is ons gesintheid vanochend, geliefdes? Kan ons met vreugde vanochend uitroep, alp je kerkst, per toer oos, besef wie God is? Of sal ons maar vanochend ons kop in skaamte laat sak, en beleid voor die almachtige God van hemel en aarde, dat ons maar dalk ons eie eer gesoek het in hierdie jaar wat voorbij is. Dat ons maar ons kruis neergesit het, toe hy van ons verwacht het om hom te volg. God die Vader het sy sien, Jesus Christus, aardig gestuur en is daardier verneder. Hy het hierdie Mense gedien, mense wat in hulle weese hom gehad het. Hy het self opofferings gemaakt. Hy is britaal vermoord dier die Romeine. Wie denk ons is dan ons om vanochtend ons kruis neer te sit? Wil ons vanochtend die verlossing van Christus smaak en asjeblief nie die jimmel al, maar as hy van ons vraag om ons kruis te dra, as hy van ons vraag om om te volg, dan is dit te veel. Kijk, dominee, jy moet verstaan, ons het daarom ander belangrike dinge om te doen, as om op die kerkraad te dien, daarin het ek gehoor. Of om sondag in die kerk te wees, daarin het ek ook gehoor. Of om die bybelstudie by te woon, of die bazaar te help in te werk. Geliefdes, verskonings is nie moeilik om uit te dink nie. Gaan jy vader van ochend, sien wat Christus vir jou gedoen het? Gaan jy verder, dit nie in acht neem nie, en maar jou afgod verskoning kies vir God, en voor Christus, en sy plaas. Of gaan sy verlossing begin leef in jou, Ja, dit gaan jou opoffering kost, ja, dit gaan jou tyd en geld en baie dinge kost, maar dit is uit vreugde, dit is uit een dankbare hart, wat ons dit wil doen, want ons besef, ons besef wie God is, ons besef wat Christus vir ons gedoen het, ons besef wie ons is. As een mens sê die kern van jou geloof, is Jezus Christus, dan moet jy ook so begin leef volgens die voorskrifte van die woord van God die gesintheid van die mensen hart is belangriker as die hoeveelheid wat in jou hand is dit gaan echter moeilik wees om bereid te blij geliefdes Maar hoe kan ons bereid blij ons sit vanochtend hier en ons sê maar dominee ons probeer so hard ons probeer rarig Ek wil baie kracht. Maar waar sal ek die kracht krijg om nog dit op te doen? Geliefd is daar die kracht het Jesus Christus al reeds aan ons beloof. Matthies 28 weer eens wat so prachtig bevestig dat hy alle mag besit. Maar ook in handeling 1 gaan het verder. Hy sê ek sovele troost terstuur. Die heilige geest wat hy vir ons gesteer het, sal ons harte brandende maak, en ons harte brandende hou, vir die koninkryk van God, om in sy dienst te blij staan, ook in hierdie nieuwe jaar, daarop kan ons vertrouw, het is dan daar wat sy hart begeert, en ook myne van ochend, dat die Heere, sy volk sy oe en sy harte sal toets, en op hom gericht sal hou, dat hulle hom kan dien, Soue sal hulle die saal, die tempel van Salomo van skuldigs tempel van Salomo kan voltooi. Sou alleen sal hulle die huis van die Here kan bou. So sal ons ook die koninkryk van God in stand kan hou. Geliefdes, na vers 19 moet u net lees. Prijs die volk die Here. Kom ons lees vers 20. Dit sê daarna het David aan die hele vergadering gesê, loof nou die Heere, jylle God. Hy sê er mooi, toe het die hele vergadering die Heere, die God van hulle vaders geloof, en hy het gebuig en voor die Heere en voor die koning neergeval. Is sy geloofd, Heere, God van ons vader Israël, van eeuwigheid, tot eeuwigheid. Geliefdes, tenslotte, Jezus Christus het gedien diendes van ochend uit die hart wat besef hoe groot God is, wat hy vir ons gedoen het en wie ons is. Doen dan vanochtend en in hierdie niewe jaar alles tot eer van die Heere. Dan sal jy beslisbereid wees om tyd en goed op te offer. Om die koninkryk van God te bouw en die koninkryk van God in stand te hou. Jy is verloste kind van God. Dis in jou gewaark gaan en gaan leef dan nou hierdie beleidskap en hierdie opgewondenheid in diens van die koninkryk van God in hierdie nieuwe jaar. Amen.